Розділ 18. Стихійне лихо, я приймаю рішення. Я прокинувся раптово вночі, хоч ніхто мене не будив, і одразу відчув тривогу. В хаті горіло світло, чулися приглушені стурбовані голоси. Хоч і не було видно, але відчувалася якась метушня, якийсь нервовий рух. Так було, коли в тата Зненацька серед ночі стався приступ апендициту, і його відправляли в лікарню на операцію. «Тоді мене теж ніхто не будив, і я прокинувся сам». «От і зараз!» – я миттю підхопився і стривожено спитав. «Що? Що таке?» Серед хати стояли одягнені в плащах батько, мати і дід. У діда в руках було весло. Мати повернулася до мене. «Спи, синку, спи!» «Що сталося?» – знову спитав я. «Річка від дощів піднялася, з берегів вийшла, греблю біля млина прорвало, село внизу заливає». – мовив дід. – А ти спи, спи, синку, – повторила мати. Я скочив з ліжка. – Еге, спи, там людей заливає, а я спи. – Я з вами, я піду. – Та ти що, он яришка прокинеться, боятиметься, як нікого не буде. Лягай, спи зараз же, це тобі не іграшки, – підвищила голос мати. Але я вже одягався, мене била нервова лихоманка, і я довго не міг утрапити ногою в холоші. Зуби вибували шалений рок-н-рол. Спи. Може, я все життя цієї ночі ждав, щоб щось геройське вчинити. А тут спи. Ні? Піду? іде, щось поможе. Здоровий уже хлопець, сказав дід. Справді хай, підтримав його тато. Світло враз блимнуло і погасло. Зірвало, а може, стовпа звалило, сказав у темряві тато. Дід чиркнув сірника, запалив газову лампу, що стояла на припічку. «Вдягни воно татового ватника і чоботи в сказала мені мати. «Ліхтарика свого візьми», – підказав тату. «Лампу не будемо гасити, хай, бо як Яринка прокинеться, от краще б ти не йшов усе-таки, у мене б душа спокійніша була». Мати зітхнула. «Та що ви, їй Богу, мамо, з тою Яришкою? Здоровуща вже дівка, у школу пішла, а ви...» Пішли, пішли, годі вже вам, – втрутився дід. Ми вийшли з хати у мокру, негожу вітряну темряву. Гнаний вітром дощ періщив просто в обличчя. Головне, що човни, мабуть, позносило, потопило. Ледве почув я голос діда, який йшов поруч. Я хотів сказати, що плоскодонку нашу, може, й не знесло, бо вона на горбку лежить до гори дном. Але вітер затулив мені рота, і я тільки хавкнув. То тут, то там, наче світлячки, блимали вогники, звідусіль з ліхтарями поспішали люди. Ще здалеку, крізь шум зливи, було чути тривожний гомін, зойки та крики. Чим ближче ми підходили до вулиці Гагаріна, що вела в берег, тим виразніший і гучніший ставав отой гомін. Уже можна було вчути хурчання мотора, цюкіт-цокир і розпачливі відчайдушні жіночі крики. «Ой, Лишенько, ой, пробі, ой, рятуйте!» Тужно ривла худоба, верещали свині, вили собаки. Все це було чути вже зовсім близько, поряд. Але як я не напружував зір, крізь дощ і темряву нічого не міг розгледіти. Аж ось попереду спалахнули два світлих ока – фари. І перше, що я побачив у світлі фар – це тин і воду. Вода хвилою накочувалась і розбивалася об тин, а він хитавсь і хилився – Потім біля тину з'явилася постать по поясу воді з телевізором на голові. У світлі фар мокрий от дощу екран виблискував величезним страшним оком, лопатим і більмуватим. Фари були тракторні. У проволку натужно хурчав колісний трактор «Беларусь». Здоровенницькі задні колеса боксували, розбризкуючи багнюку. «Давай, давай, ну!» – кричав хтось поза трактора. Там світилися ще фари машин. Кілька дядьків посеред вулиці цюкали сокирами, на швидку збивали з колод плота. Дід, батько і мати одразу кинулися до діла. Дід помагати робить плота, батько до трактора, а мати просто у воду, до найближчої хати, виносити добро. «Побудь поки що тут!» – лукнула вона мені на ходу. І я не встиг опам'ятатись, як лишився сам. З темряви раз у раз, наче водяники, вигулькували з води люди, тягнучи на собі різний домашній скарб. Он провели корову, що вже не ревіла, тільки стогнала. Он бабуся, спотикаючись, тягне по воді за собою, наче човна, цинкові ночви з вузлами і подушками. І, плачучи, весь час примовляє. «Ой, що ж це робиться? Ой, Господи, ой, за що ж це така кара? Ой, пропало все, пропало! Ой, Боже ж, мій Боже!» Найгірше внизу, в березі, сказав хтось у темряві. Грибенюків, мазанченків, пашків затопило зовсім, а стару деркачку так по самісіньку стріху. І дістатися ніяк. Човни потопило. Ще й трактор, бач, застряв, колоди для плотів підвести не можна. Це щось у природі таке, їй богу, коїться. Самі стихійні лиха в усьому світі. Урагани, землетруси, повені, смерчі, то в Америці, то в Японії, то в Голландії. Та й у нас, то у Закарпатті, то на Кубані. Тепер оце в нас. Заскрипіли колеса, захрупіли коні. Люди під'їздили возами. Ладіть ось сюди! Давайте! Телевізор тут поставте на сіно! Я кинувся помагати вантажити на вози речі потерпіли. З темряви почувся голос Івана Івановича Шапки, голови колгоспу. «Везіть до школи! Займайте школу і клуб, і правління! Там усе очинено!» А трактор усе хурчав і хурчав, аж звискував, та не міг зрушити з місця. Мій тато командував там, вигукуючи. «Переключай на першу! Ліворуч верни! Ліворуч! Давай задню! Тепер вперед!» То було кляте місце. Там завжди калюжа, і болото навіть у найсухішу погоду. І завжди застрявали машини. А тепер від дощу воно зовсім розкисло і просто засмоктувало, як драговина. Зненацька здалеку, з берега, долинув відчайдушний, пронизливий жіночий крик. Рятуйте! Рятуйте! Ой! Люди безпорадно заметушилися. Хтось із дядьків кинувся просто в воду. Йому загукали. Куди? Що ти там поможеш? Зараз плота кінчимо. Але він уже зник у темряві. Тоді сердито закричали до тракториста. «Що ти засів, понімаєш? Там люди гинуть, а ти трактором не можеш проїхати, герой!» Кричали, щоб зігнати своє безсилля. Тракторист хрипло відлайнувся. «Що трактором? Що трактором? Тут танком не проїдеш, не те, що трактором! Розумники!» «Танком!» І раптом в моїй уяві виник військовий табір, артилерійський двір, дивовижні незграбні машини із скошеними, як у човнів, носами бронетранспортери-амфібій, да, для подолання водних рубежів, для десантів, да. Я вмить згадав, що читав десь, як воїни допомагали людям під час стихійних лих. І раптова думка пронизала мене. Іване Івановичу! Іване Івановичу! Загукав я в темряву, але голова не відгукувався. Тоді я кинувся до тата. Тату! Тату! Він, забрьоханий з ніг до голови, пхав трактора. З-під колоса, що буксувало, просто на нього летіла грязюка. «Одійди! Одійди! Ну!» кречучи від натуги, роздратовано прохрипів він. «Ех, та що там питати, казати? Не можна гаяти ні хвилини! Самому треба рвонути туди!» І не роздумуючи більше, я кинувся додому. Захекавшись, вбіг усіни, схопив велосипед. Прихилив динамку до шини, щоб світила фара, і скочив у сідло. Їхати було ой як важко. Колеса в'язли у грязюці, буксували на глині. Доводилося раз у раз злазити і пхати велосипеда поруч себе. Добре, що то не трактор. Коли вибрався з села на биту польову дорогу, колесам стало трохи легше. Колесам та не мені. Бо тут шугав дуже вітер, який збивав, просто клав на землю. Двічі я не міг втриматись і валився на бік, на ногу, і якийсь час стрибав на ній, не можучи вирівнятися. А раз просто впав у болото, але поспішав із останніх сил і з тривогою глядався уперед у темне громаддя лісу, що наближалося. Шукав очима вишку, де прапор, і не міг знайти. І думав з острохом, а що як навчання ще не закінчилися, і в таборі нема людей? Що робити? А навіть як є... Чи послухають, чи повірять вони мені, пацану. Було б, мабуть, розшукати голову або хоч когось з дорослих намовити. Так ніж, вилетів кулею й помчав, не подумавши навіть, як скажений. І вже каявся я і картав себе, та вертатися в село було б безглуздям. Люди гинуть, кожна хвилина дорога. Аж ось і посадка. Я в'їхав на гликанту. Вітер одразу відпустив мене, він пішов верхом, щаленим свистом чешучи на стовбурчені чуби струнких сосонок. Але тепер увесь час мені доводилося пильнувати, щоб не наскочити на пеньки, бо як наскочиш та зробиш восьмерку, тоді все. І вшпинившись у гликанку, так я й не вгледів, чи є прапор на вишці, чи нема. Десь тут уже дотно узвиші, за дубами, невидими у темряві, я виїхав на генеральську дорогу і як про щось далеке і примарне подумав про ті інструкції, що лежать там, у розколенні над амбразурою. Та цю думку враз витіснив спогад про відчайдушний пронизливий крик «Рятуйте», що й зараз дзвонив у мене в ушах, і я ще дужче натиснув на педалі. Хто був у лісі вночі в негоду, коли гуде завиває скаженим вовком у кронах вітер, коли стогнуть людським голосом дерева, коли десь щось гухає, свистить, тріщить, ламається, падає, перекидається, реве, лютує і шаленіє, той знає, що то таке. То страшне. Але присягаюсь вам, я не відчував того страху. Десь із глибини спливла навіть думка, чому мені не страшно. Та я одразу забув про це думати. Я був весь якось націлений уперед і тільки вперед. Я думав тільки про те, щоб їхати швидше, швидше, швидше. Я думав тільки про свої ноги, що крутили педалі і вже страшенно боліли від напруження. І про дорогу, про ті нескінченні корчі, ямки, горбочки, щоб не наскочити, не натрапити, обминути.